Irungo herriko etxeak erritar eta komertzioek euren argiteria ez berogailuen energia urrezteko zein leioak berritzeko laguntzak eman izan izanbitu azken urteetan eta polizia municipalak orain artean zuen ibilgaiu hibriduari, beste bi ibilgaiu elektriko gehitu dizkioa urtean. Eraberean, iriko semaforo eta kaleko argiteria ere euneko laurogei gutiego kontsumitzen duen led teknologiagatik aldatzeko investizamendu egin dute ere azken urteetan. Izan ere, herriko etxeen argindar faktura haundia izan oida, baina mar batxan diren energia aurrezteko planek eragin mugatua dutela dirudi. Onda ribian esate baterako errikotxeak ama boste Europa gatzen biturtean herritar bakotxeko instalazio publikoen argindar gaztuetan eta azken urteetan egindako alegina haundia izanik ere berreundan laurogei mila eurotik 260.000 eurotaraino baino ez in izan dute argindar gastua murriztu Juan Mari Altuna zerbitzuetako hautetsia da Nik ere hori esan biharra, bas pues, bueno baina esango dut argita garbi izaten zu lanak egiten dire aurresteko inbertsioak egiten dire bihar bihardilelako gero argindarran aurresteko Karo, zu neiz eta pentsatu aurresten dezula argindarra kilowatioan ordua presio egotzen bada badirudi ez, ez, ez duzula aurresten baizik eta gehiago gastatzen dezu eta zerbai zerbait, zerbait etzi da karo. Prezi egitzen berriro, beti fakturi egitzen, igotzen jungo da, bai, bainun sumatzen da, bai. Hori dena, saiatzen gera zaintzen, asken teknologiakin, bai, behar den argila eudukitzeko, kutsadura gutxena itea eta bestalde batetikan ere bai, dirua alperrikes gaztatzea, nozik? Kotsumoa oroar murriztu bada ere, argindar prezioaren emendatzea batetik eta herria hauztu berriekin zabaltzen doa batetik, Energia planak ez ditu espero esperoamaitzarik eman beraz. Endaian gauza berbera gertatzen da, bi mila sortzia azgeroztik, Ipare Euskal Herrian gehien haunditu den populazioa izanik, argindar gastu publikoan abari da hori. Michel Berra, oposizioko bozera horri buruz galdegin diauza pezari, aste ontako erriko kontxe joan kezkaturik. Bai hori ere, piskatu sorpresa bat da, gaztuak gora doakidira, bai eta elkrizitate mailan, eta bai era eta gaz e, e mailan eta hor baziela planak gastuak uh, muristeko eta hor e ez da ez da ikusten berda ikusi gert gertatzen den